Пісня двадцять третя. Ігри на честь Патрокла. Так сумували трояни у цілому місті. ж, до кораблів підійшовши і до хвиль Гелеспонту, спішили кожен на свій корабель, і всі порозходились інші, крім... Мірмідонян, що їм розійтися Ахіл не дозволив. Товаришам війнолюбним своїм тоді так він промовив. Любі друзі мої, мірмідоняни, бистрокомонні, не випрягаймо із повозів коней ми однокопитих. На колісницях під'їдемо ближче до тіла Патрокла, щоб оплакать його, Остання топочесть померлим, а як з жалобним риданням своєми наситимо серце, повипрягаємо коней і разом вечеряти сядемо. Мовив Ахіл і заплакав, і вслід йому всі заридали. Тричі об'їхали тіло, вони пишногривими кіньми, з плачем, рясні їм сльози з очей викликала фетіда. Сльози росили пісок, росили озброєння мужніх воїв. Так за вождем страховійним вони сумували. Плач голосний розпочав, пелеїд на груди холодні, свого товариша руки поклавши свої мужозгубні. «Радуйся, любий Патрокле, і в темних оселях Аїда!» Все я для тебе роблю, як раніше тобі обіцяв я. Гектора труп приволікши, віддам його псаму поживу. Біля багаття твого полонених дванадцять заріжу, Трої славетних синів, щоб твою відомстити за гибель». Мовивши так, він на Гектора діло замислив негідне. В порох обличчям його перед марами сина Менойта кинув. А вої озброєння, мідно блискуче із себе, Знявши, із повозів випрягли коней, що голосно ржали, І круг корабля прутконогого внука Еака юрбою всі посідали. До щедрої тризни, бо він запросив їх». Буйних багато волів Під залізом ревло нещадимо Різаних мекалокіз І овець густорунних Багато, також багато Свиней, білоїклих Лисніючих салом Смажилось там Над гефестовим полум'ям Зверху простертих Всюди круг мертвого Кров багряними бігла Струмками В ахейські Ахейській вожді прутконогого сина Пелея, до Агамемна навстан повели до божистого мужа, ледве умовивши серце товариша повне скорботи.